Hip. Și dacă, asemeni stelelor din lacuri În țănder verzi a fost să mă fărâm M-a troenit și floare de salcâm M-a zgâlțit și vântul împrepeleacuri Și dacă am șchiopătat pe caldarâm Prin mofturi mici, prin dragi și simple fleacuri În clipa mea cu zâmbete de veacuri Am oglindit și celălalt tărâm Și dacă am stat cu ochii după uli, iar pe pulpane n-am cules trofeu decât ciulinii pacostei și hulii. Pe fruntea cio ridic din praf mereu, dun de deget sub spărturile căciulii, s-a iscălit cum fulger Dumnezeu.